Сега Националният филмов център на Фокус, преди фестивала Златна Роза и е пред вечно критичния въпрос за финансирането на филмовите продукции. Много ми е приятно да кажа добър ден на Петър Тодоров. Добър ден. Директор на Националния филмов център от година и половина на практика с началото на войната срещу Украина назначен с конкурс. След пори помням поредица от драматични ситуации в Националния филмов център и пред българското кино, което обаче бележи много сериозни успехи и оттам започваме. Огромният успех на филма на Стефан Командарев уроците на Блага. Да, така е. Точно както казахте. А, имах Възможността да присъствам на прожекцията в Карол Вивари, а, реакцията на публиката беше впечатляваща. А, това показва, че филма е докоснал хора, които а, не са част от българската действителност, т.е. повдига теми, които са валидни за, за всички. А, филма беше изключително добре прият. На 10 минути имаше уваци за целия екип и за главната актриса госпожа Елискорчева. Организацията на самия фестивал. Беше нещо, което ме впечатли истински. Самия град беше, самата държава беше този фестивал. Навсякъде се виждаше а, неговите отличителни белези. Всички бяха впрегнати за едно а, така изключително бляскаво провеждане. Имаше много сериозни гости, а, включително от Холивуд, а, като Русел Кроу, Робин Райтпен. А, въобще наистина фестивала е, беше един голям празник. А, всичко се случваше на него, което показва, че фестивалите са много важна част от а, живота на един филм, от, неговата, от неговия път до, до зрителите. От а, наша локална гледна точка също мога да кажа, че 22 година беше една доста успешна година. Над 650 хиляди зрители а, влязоха с билети на български филми, което е най-добрият резултат от повече от 30 години насам, От времената, когато ни водеха организирано на кино, но миновата година на българските фи филми превляха зрители по съвсем естествен път, тъй като а, вече е ясно, че България има една нормална европейска кинематография, каквато е нормално да има всъщност. Сега ние всички виждаме, усещаме наистина този а... Кино момент, разцвета на съвременното българско кино в момента, но винаги стои някъде в сянка, а и не само в сянка, въпроса за финансирането и този, този парадокс, връщането на парите за кино, които остават някакси неосвоени и какво може да убеди примерно един финансов министр, че трябва да увеличи процента за култура, съответно процента за кино, ако парите, които се отпускат, не се освояват. От кое да започнем? Ами може би от това, че има няколко причини за това парите да не бъдат освоявани, специално при нас в а, а, киното имаме закон за филмовата индустрия и правилник за прилагане на закона на филмовата индустрия, самите тези два нормативни документа между тях не си говорят съвсем а, правилно, което предполага различни тълкования в участващите в конкурсите. И те не са а, доволни понякога от самото класиране, съответно а, подават жалби и стопират цялата сесия. А, тези, които са спечели, не могат да започнат да снимат, докато не завърши цялата процедура в а, Българския съд, което създава едно забавяне. Това е едната страна на нещата. Втората страна на нещата е, че има, за Българското имаше две много тежки години. Това бяха 2020 и 2021 година. 20-та година поради COVID-пандемията, 21-та година поради една забавена и неподписана нотификация към Европейския съюз за финансирането на българското кино, което доведе до неподписване на нито един договор през 21-та година. В самото начало, когато аз поех този пост, бяха натрупани доста проекти, които трябваше да измина цялата процедура до финансирането им, крайната точка, което от известно време, тъй като наистина бяха много, и третата страна на нещата е, че ние продължаваме да работим в един много малък екип. Само 13 щатни бройки имаме като служители за този бюджет, с който разполагаме. За сравнение ще кажа само, че за същите бюджети в Гърция са 40 служителя, в Чехия 75, а в Дания 140. Тоест липсата на административен капацитет също е една от причините, поради която ние не можем. Да администрираме до край средствата, които се отпускат за българско кино. А това от кой зависи? Независимо а... от начина по който организирате действието. И на центъра. Двете неща, които а, са а, нормативните, зависят от Министерството на културата и в частност от Министера на културата, именно да може да се направи така, че правилника и закона да си говорят на един език, uh -huh. а, една тема, която а, а, доста в развитие. Ние всеки момент очакваме да бъде а, качен новия правилник а, с, с промените в него за обществено обсъждане, съответно да се измине цялата процедура, което се надявам да се случи до към средата на септември. Ние вече да имаме една изрядна нормативна база. И също така от Министерство на културата зависи това да бъде увеличен нашия административен капацитет, за да можем ние да администрираме тези средства, които, които идват по, по линия на, на държавния бюджет. А какво, какво е най-важно към момента, доколкото знам върви детската сесия, mm -hmm. за така наречената детска сесия финансиране на филми с детска тематика? А, така е, ние обявихме преди един месец, за втора поредна година, тъй като а, всички знаем, че имахме чудесни детски филми за, за юноши, за деца в а, близкото минало и се надяваме да възродим тази, тази традиция. Миналата година имаше голям интерес, тази година се надявам на още по-голям, хората виждат, че, че това нещо може да се предвижда, сядат да пишат сценарии, които наистина се надявам да се превърнат в добри филми. Истината в филмовата индустрия е, че когато започне един проект да се развива, неговите резултати могат да се видят след 2-3-4 години, тъй като снимането на кино е един дълъг, дълъг процес. Знаем това. Сега кажете ни какво предстои на Кино Небосклона, най-близкото голямо фестивално събитие Златна Роза. Ще имаме ли възможност да видим там филма на Стафан Командаров? Точно така. Предстои 41-то издание на фестивала Златна Роза, който се провежда традиционно в град Варна. Тази година ще се проведе от 20 до 28 септември. А, при изключително голям интерес от страна на подалите заявка за участие в филми имаме над. 55 филма за участие както пълнометражни, така и късометражни. Хубавото е, че от тях 29 са дебюти, т.е. първи филми на, на въпросните режисьори. Със сигурност, филма на Стефан Командарев уроците на блага е част от конкурсната програма. Зрителите ще могат да го видят там, както и за журито да, да го оцени, заедно с всички останали филми в конкурсната програма. И се надяваме да се получи един празник на, на българското кино, Товато е и традицията, всъщност. Сега вие имате опит в управление на киносалони, външен експерт бил към програмата Еоримаш към съвета на Европа и към европейската образователна и културна програма Creative Europe. А. А, вие <към> доволен ли сте от модела на филмово разпространение и Киносалоните у нас. Всъщност, има ли наистина достъп до висококачествено кино за широки кръгове от хора? Или може да се направи още нещо в тази посока? Разбира се, че може да се направи много неща в тази посока. Не съм доволен, разбира се. Смятам, че, се, че трябва да се полагат много повече усилия, както стана дума и по-рано. Пандемията смени модела на достигане на един филм до зрителите. Необходимо е вече наистина както от създателите, така и от разпространителите, но и от киносалоните да се полагат извънредни усилия, за да могат да привлекат хората в киносалоните. За съжаление, висококачественото кач... кино се предлага основно в малките независими киносалони, които има в големите български градове в по-малките градове се предлага основно по-бързото по-бързи американски продукт, който стига много по-лесно до хората, благодарение на, на рекламните канали, които използват светов, световен в световен мащаб. За българските филми, а, миналата година, както казах, беше много успешна, но имаме все още голям проблем с качествените европейски филми, които да, да достигат до българския зрител. Било то, като наградени от големите европейски фестивали, Берлин, Кан и Венеция, тъй като... А, все по-малко разпространители а, решават да рискуват с разпространението на един такъв филм, тъй като целият риск а, от това дали той ще има зрители или няма, да им става за самия разпространител нещо, което не, не въжи за, за американските филми. Комерциалния риск имате предвид. Точно така. Е а, обаче, риск. като че ли в български условия трябва да се калкулира и друг тип риск, физически риск. Знаем какво се случи с един филм, който взе наградата Лукс на Европейския парламент. Неговите прожекции бяха атакувани от крайно десни така наречени патриотични формации. Това това как го гледате през. Категорично осъждам тези прояви, които се случиха в... през юни месец. Самия филм, както Вие отбелязахте, спечели наградата Окс на Европейския парламент. Беше Белгийското предложение за Оскар в съответната година. Филмът съвсем по нормален начин кандидатства за, за виза за разпространение за това каква възраст е подходящ в Националния филмов център. Комисията по категоризация, която включва експерт от Министерство на образованието, експерт от Министерство на културата, психолог и служител на националния филмов център го оцени че, като неподходящ за лица до 12 години и то само заради, защото засяга една тема за самоубийството и смъртта която а, не може да бъде разбрана от зрители под тази възраст но категорично във филма нямаше никакви а, сцени, които да провокират а, това, което се случи в, а, на два пъти, в София и във Варна и наистина пр предлагам да се остави на експертите да преценяват един филм за каква възраст е подходящ, а не на хора които да иземат функциите на, на държавата а, Още повече, че не е сигурно нито какъв е техният интелектуален нито естетически капацитет Сега, а, фестивалите преди седмица може би 10 дена а, говорихме по повод а, финансирането на един малък фестивал за етническо кино, международен фестивал, който се организира от една украинска българка, Татьяна Станева. А, имаше огромно нейно разочарование за не голямата сума, която отпуска Националния филмов център. Вероятно, това е сумата, която бихте могли да отделите. Така и разбрахме тогава от своевременната реакция на а, центъра. Те са събрали парите. Да, прочетах, което е чудесна новина. Аз смятам че както как фестивалите са изключително важно нещо. Те са част от новия променен модел за, за достигане до зрителя. А, поздравявам а, госпожа Станева за, за, така, за характер и упорството да, да дофинансира фестивала сама. А, при нас процедурата е сложна и дълга. Тя зависи от първо разп... комисия, която оценява художествените качества и след това от финансова комисия. Силно се надявам следващата година, когато бъде следващото издание на този фестивал, тя отново закандидатства да и вече на базата на натрупаната история, която имат, тъй като мисля, че това ще е първото издание на фестивала в България, но следващата година ще бъде поредно, така че се надявам сумата да бъде по-висока и тя да има нужда от по-малки средства да добавя към нея или дори да бъде достатъчна за безпроблемното провеждане на фестивала в България. Ами чудесно е това, наистина и нейните усилия, но и а, тази готовност на българската общност, на българските граждани а, да, да подкрепят една такава инициатива и взъобще вижда се гражданска енергия в много различни посоки. Чувствате ли и в сферата на киното тази гражданска да, енергия? Да, абсолютно. Хората са абсолютно искат да дават пари за култура. Аз съм я преди да поема този полз направих една кампания, която се осъществи именно за запазването и за продължаването на функционирането на едно малко квартално кино. Всъщност най-старото кино работещо в България, кино Вайкова. А, тогава тази идея струваше доста еретична на, на хората, които а, го управляваха към този момент, но всъщност аз наистина вярвах, че а, една правилно проведена кампания, може да, да доведе до желания резултат и това се случи. Много хора се обединиха, бяха събрани над 80 хиляди лева, за да се закупи нова съвременна техника за киното и то функционира и до ден днешен. Точно така, аз това, между другото, забравя и да го спомена, но е много хубаво, че го напомняте, защото наистина Киновлайкова е един от а, тези феномени, за които е добре да си даваме сметка, че е част от а, организирани усилия, и на човек, който знае какво прави, когато управлява един такъв киносалон, но и на общността. Разбира се, тогава самата общност се мобилизира и а, за много кратък период от време бяха събрани необходимите средства. И накрая да ви попитам а, малко метафорично от уроците на блага, филма на Стефан Командарев, който печели и съм сигурна, че ще продължи да печели възхищението на световната а, филмова сцена към уроците в киноуправлението или поне управлението на финансовите потоци за кино, защото киното е скъпо забавление а, Кой е най-важният от тези уроци лично за вас? А, за, мен, а, за мен тази длъжност беше първа в а, държавната администрация сблъсках се през тази една година и половина с а, много неща, които дори не подозирах, че, че съществуват но най-важният извод, който мога да, да направя е, че а, всъщност творците трябва да творят, да са спокойни, да, да работата на центъра да бъде предвидима, да бъде партньор на творците по този път а, дълъг път, създаването на един а, филм. А администрацията трябва да администрира и всеки да прави това, в което е най-добър. Това е всъщност. Творците да творят, администрацията да администрира, а не обратното. Творците да администрират и администрацията да Точно твори. Така. Долу ви благодаря, Петър Тодоров, директор на да Националния Благодаря.